Və sələtu və sələmə alə əşrəfəl və səniyyəm, Seyyidin Muhammedin və alə və ashabı həcmə nəmə qalın. Sonra şeyh rahimə Allah buyurur, Allah ki, əhli süləmə cəmağa buyurdu ki, bəs, onlar qəbir azabına inanırlar və həmçinin qəbir azabından sorusu ola da inanırlar. Yəni, bu məsələlər hamısı ahirəti imanı kamilləşdirən məsələlərdir. Biri disə ki, mən axirətə inanam, axirətə imanı onu kamil dör. Allah subhanətələ o imanı qəbul etmir. İmanı kamilləşdirmək üçün hətta qəbul olan imanlardan olsun, axirətə inanan gəlir qəbir əzabına da inana və oradakı soru-sola da inana. Və işte ora şeyh buyurur ki, فəmməl fitnə fə innən nəz yəftununa fə quburihim. Deyir ancaq fitnə, yəni soru insanlar soruşulacaq ilə qəbirlərində. Vəla burada şəx qeyd ilə ki, qəbirlərində, yəni ümumən. Çünki çox vaxt insanlar bastırılır. Amma ola şərt döyür qəbir olsun. Çünki insan sorusu ola çəkilər qəbirə bastırmamış. Vəla bilən, insan yansın. Və ya, məsələn, batsın. Və ya, məsələn, ölsün, çöllü bir yabanda çürüyib geçsin, heç bastırmasınlar, heyvanlar yisin. Yəni, şeyx deyib ki, yəni, qəbirlərində, çünki çox var, ümumən götürüb, ümumən insanlar bastırılır. Amma şərt deyir ki, əzab olmaq üçün və ya soruq üçün mütlə qəbirdə olmaqsan. Öldüm, gəlir əməliklər. İndi hasırıq gəlir, indi toxunacaq olmasın. Deməli, e, bunu göstərir ki, insanlar... Həmçinin ə, ruh, deməli, soru-sual da həmçinin və ya əzab ruhu olur, həmçinin bədənə də, hər ikisindən. Həmçinin ləzzət də ruhu olur, bir də bədənə də, hər ikisindən. Bəzilərlə ruhu olur ancaq, bəzilərlə bədənə. Layıq budur ki, əzab həm ruhu olur, həm bədənə. Həmçinin burada ruh məsələsini toxunanda Ruhun, ümumiyyətlə, bədənlə bağlanmağı 5 mərhələdən keçirir. Ruhun bədənlə əlaqəsi. Və burada ən birinci mərhələ, deməli, ananın bətnində olan vaxtdır. Hansı ki, 4 ayda ruh gəlir. Bu, birinci mərhələdir ruhum Və ikinci mərhələsi yeryüzündə, hansı ki, bizim vəziyyətdə bu saat, ruhun bədənlə əlaqəsi hamçinin 3-cü hal ruhun bədənlə əlaqəsi insan yatanda insan yatanda ruh bir az fərqlənir insan ölü yoxdur ölü məyt və insan necə oyanacaq basdıqdan sonra yuxu misal necə yatmırsan sonra qalxırsan hələ də basdıqdan sonra o da böyük yatmaqdır ona görə Yuxu ölümün qardaşıdır. Yuxu ölüm oxşar biraz. Amma bu ruhun yuxu insan yuxuda olan vaxtı insanla əlaqəsi, yəni bədənlə bu üçüncü idi. Sonra dördüncü bərzah vaxtı. Bərzah vaxtı ruhun bədənlə əlaqəsi. Dördüncü də qiyamət günü hansı ki ruhlar təzədən qayıdacaq bədənlərinə. Amma beşinci, ha. 5 ruhlar bədənlərinə qayıdan günü. Və sonra deməli şeyx toxunur, yəni soru-sual necə olacaq qəbirdə? Və bu hamısı üçün olacaq. Çünki ona görə şeyx sözündə dedi ki, bu fitnə düzüb bütün insanlar. Dedi bütün insanlar. Bura daxildir mömin, kafir, düzdür? Bunda da xilaf var, deyəcək inşallah. Səbib budur ki, soruq sual hamısı üçün olacaq, fəqət bəzi qism insanlar istisna olunub. Onlardan soruşulmacaq. Və məsələn, kimlərdən soruşulmacaq bu soruq sual? Əmirizə, Peyğəmbərlərdir. Peyğəmbərlərdən soruşmacaq ilə. İki dənə əsası görə. İkinən əsası görə peyğamberlərinin qəbirlərindən soruşumuz ilə birinci, çünki peyğamberlər ən əfsən məxluqdir, hətta şəhiddən döyə peyğamber üstündür. Şəhid üçün peyamber salasən deyib, ola bir fitnə olsun bəhzlərindən, yəni peyamberlər üçün yox. Həmçinin... <coughs> İkinci səbəbə görə, nə üçün peyğəmbərlər soruşulmacaq? Çünki peyğəmbərlərin özləri barədə onlardan soruşacaqlar. Yəni, peyğəmbərlərin barədə o qəbirdə yatan, yatanlardan soruşacaq, peyğəmbərin kümdir? Yəni, peyəmbərdən gələn Yə, münasib deyil, peyəmbər özü deyil, gələn onun içindək sən peyəmbərin kümdir? Deyil, deyil, mən özüməm peyəmbər. Edir, i̇ki də əsəbə görə, peyəmbərlərdən soruşulmacaq. Həmsən hədisdə də gəlib Peyğambər salsın deyir ki mənə vəh yolundu ki, siz qəbirlərimizdə imtihanlar çəkiləcəksiniz Siz Yəni, özün istisna eləyir Özü də olsaydı, deyərdir biz Elə deyəm Bu deməli, birinci, Peyğəmbərlər sorusalıq olunmayacaq İkinci Sıddiklər də soruşulmayacaq qəbirlərində Sıddiklər Ən birinci siddik kimdir? Hə, bəqəl. O, şey Allah bilir. Səhib budur ki, sahabilər hamısı siddikdir, inşallah. Sonra, siddik mərtəbəsi şəhid mərtəbəsindən də üstündür. Bəqələr, siddiklər də soruşulmayacaq. Çünki ne üçün? Deyir ki, bəzi şəhidlərdən soruşulmayacaqlar. Və bəzilən o, bəzi səhidlərdən soru, də soruşulmayacaq və eğer səddik şəhiddən də əfsəldirsə, əlbəttə səddiklərdən də ona soruşulmayacaq. Və sonra üçüncü kimlərdən soruşulmayacaq, o şəhiddərdən ki, Allah yonunda ölüblər, döyüşdə, o biz şəhiddərdən soruşulacaq ilə yəni, fitnə olacaq. Lakin Allah yonunda ölən, hansı ki, meydanda ölən, meydanda ölən, Allah adını yüksək tutmaq üçün ölənlərdən soruşulmayacaq. Qəbirlərində onlardan soruşulmayacaq. Ki, sadıq olublar Allahla. Niyyətləri axıracaq düz olub. Həmsinin dördüncü kimlər qəbirdə soru sualdan azad olacaqlar? Mürabitlər. Onlar da şeylərdir yəni qar olçular, müharibə vaxtı gözətçilər hə ki qoşun yatanda məsələn gözətçilik edir və s. qoruyur qoşunu bunlar bunlardan da soruşulmayacaq qiyamət günü yəni daha doğrusu qəbirdən və Peyyambər sağlısı deyib bir gecə gözətçiliyə eləmək bir ay oruç tutmaqdan və ibadət eləməkdən əfsəldir. Bir gecə gözətçi deyənmək. Və o, deyir Peygamber salsın, deyir ki, ona fitnə olmaz qəbirdə. Müsrlə rivayət eləyir. Salman Farisindən. Xədsin rəqəmi 1913-cü 5 Beşinci kimlər Kimlərdən soruşulmacaq qəbirdə? Ağlıları olmayanlardan, yəni bu dünyada, bir də balacalardan. Onlardan da qəbirlərdə soruşulmacaq. Bəs, Rəbbün kimdi? Yəni, soruşu ilə bunu, Rəbbün kimdi, dinin nasıdır, Peyğəmbərin kimdi, bu üç şey Balacalardan, bir də ağlı olmayanlardan, onlardan da soruşulmacaq. Ola ki, biz dedik ki, onlar üçün nə olacaq? Qıyamət günü, bəs, ola hara getəcək, səhib budur ki, onlar üçün Allah qiyamət günü bir peyğəmbər göndəricək onları yağına və o da olacaq, peyğəmbər deyəcək ki onlara, onlar kimlər olacaq? Hansı ki, onlar ki peyğəmbər gəlməyib onlara, qocalar, hansı ki acizlər, oxuyub yazar bilməyən, nə işlə eşitməyənlər, karlar, bir də ağılları olmayanlar, həmçü uşaqlığa da yozma olar. O peyğəmbər Allah-u Teala olar ki, imtihan edəcək şey, qiyamət günü ayrıca hətta cənnət və ya cəhəndənli olsun deyək. Çünki orta yolu yoxdur. Ya cənnətdir, ya cənnət. qutardı. Başqa yolu yoxdur. Üçüncü otaq, iki otaqlıdır orada. Üçüncü otaq yoxdur. Hüse şey, bu peyğəmbəri olacaq? Ha, Allah bilir. Mələkələrdən kimsə olacaq, Allah bilir. Və o da olacaq, o peyğəmbər deyəcək ki, gedin girin oda. Kim girsə onun üçün soyuq olacaq, sərin. Yəni peyambarəsiyonun ulaqasıdır, kim gəlməsə asıdır. Bələ qıssalarsın bir dənə imtihan olacaq orada. Və təbii ki, tabı olan, geləcək cənnətə tabı olmayan, geləcək cəhəndəmə. Və sonra, deməli, burada bir dənə məsələ də var ki, ha hamı soruşulacaq, yoxsa bəzi ümumətlər bəlkə soruşulmayacaq. Yəni, soruşulandan anca müsləlmanlar soruşulacaq. Yox, kafirlərdən də soruşacaqlar. Çünki kafir aydındır, kafirdir. Onlar da soruşmalı, şərəfdə onun üçün. Yox, soruşulacaq. Məsəli budur ki, soruşulacaq onlardan da. Ki, kıyamet kimi bəhənə eləməzsə. Aydındır. Onlar da olacaq. Və sonra deyir ki, Resul, daha doğrusu, ibn-i Teymiyyə rəxəməhu allahu te'alə, fəyyəqələ İndi şeyh deyir ki, nə soruşacaqlər? Deyir ki, kişiyə deyəcəklər. Lakin burada de, kişi ümumiyyə, yoxsus, soruşsal qadınlar da olacaq. Lakin əlav belə qayda var. Əgər qadınlar bir dənə kişi olsa, kişi dinsinə deyəcəksən. Və təbii ki, soruşsal qadınlara da aiddir, kişilər də la, kişi dinsinə kifayətlənib. Yəni, o deməkdir ki, qadınlar da soruşacaq. Və deyir ki, kişiyə deyəcəklər və qadına. İki dən mələ 30 dərəcə ilə onu. Deməli buğun görsə, o 30 dərəcə ilə. Və sonra soruşacaqlar. Bir qəbirdə yatan, eee, pastranların ayaq izlərini eşidir. Ki basdırırlar camaat, gedirlər ha. O ayaq izləri. Amma ondan sonra Allah bilir. Eşidilir yoxsa yox. Demək olmaz. Bəziləri bunu təlil gətirirlər ki, bu hadisə ki, ölü eşidir axı. Cü Peyğəmbər salsın deyib ki, eşidir ayaq izlərini basdırıb gedənlərin. Onu ora eşidir, sonra eşidir. Olmaz ki, müqasile və ya gəlib oturub Kitab yazara bəlkə də. Yox, qeyb-i alamdır. Qeyb-i alamlarda şəriət nə deyir, onda diyen məsən. Onu artıq deməsən. Əgər şəriət çıxdırmasan. İndi biz deyirik ki, bəli, eşidir. Ayaq, seslərin, bastıranların. Vələkən ondan sonra işdir yox. Nə Çünki qeybdir. Bir şey hə, qeybə müdaxilə elədir. Əl-salamatı demək yox. Və <coughs> bunu göstərir ki, məleklər nə vaxt gəlir, bastırıb gedəndə. Rəqin bastırıb gedmirlər, cəmaat gelir artıq, çıxır qalakəbistanlar evlərinə, Onda mələklər gəl, ona soru, soru Ona görə Peygamber salsam yolun min minhəcindən bu idi ki, bastırandan sonra meyidi, həni dağlı şonşdan qabaq. Deyərdik ki, qardaşımız üçün dua eləyin Allahdan bağışlanmağı, çünki bu saat soruşulacaq. Yəni, bu saat soruşsal olacaq ona. Ona görə dedi, ona dua eləyin ki, sabit olsun və s. Yaxsın, oxuyun. Aydındır və cəmanat da dua eləmir. Bəzlə sigara çəkir, bəzlə də başlayıb Qərbistanda olan şehrləri oxumağa, başdaşıdan da olan şehrləri ki vaxtı keçsin. Öbəlisə maşının belə xarab olduğu, deyilsə inəyi onu harada tapaqla. Allah idat etsin. Sonra e, deməli e, Peyğəmbər sahası həmsini deyib sorusal kimlərdir? İki dənə mələk. Mələklər də adı birinin Münkar deyə, orasını Nəkir. Qalakir, bəzi hanımlər <coughs> bu ikilə adı inkar ilə deyiblər, necə pis fətlə, yəni? Pis sifətlə, yəni Münkar-Nəkir. Yəni, bir az, belə pis sifət oxşayır. Yəni, mələklər, hansı ki, ağası olmaz da daima Allahın əmlə altındadırlar, bu cür pis sifətlə vəzif olunsunlar. Ona görə Münkar-Nəkirdir adları. Hələ deyək, mələklər gələcək. Bələ, yəni bu cür fikirlə Münker, Nəkir Adlana, qəbirdə adlanan qəbirdə soruşan mələklər adları ilə. Deyibl onlar da Münker Nəkir deyil. Və lakin deyibl bəzi tayfa deyib ki, yox o bir şey Hədis dəlildir, var hədisdə. Gəlir ki, deyir Münker, Nəkir gələcək. Və Allah Subhanahu taala mələklərə Münker deyib. Yəni vəsfilib Münker kimi. Daha doğrusu İbrahim əleyhissalam dilindən. Məsələn İbrahim Aleyhisselam Konağa gelmişler melekler hmm. İbrahim Aleyhisselam gördük konağa diyor dükkanla oturum Tanım onu Melekdi bilmedi Ona göre yemeği teklifledi Lakin melek yemin ahi Melekler yiyip içmezler Yemeği ve teklifleyir sonra görür ki yeminler neyse Neyse ahirde görür ki Melekdi Və orada Zariyyət surəsindədir, 25-ci ayədə. Orada Allah S.H. buyuruyor ki, Qomun munkarun. Onlar bir qömdür, munkar qomu. Yəni, burada ayələn mələklər adlanır munkar, ona görə o alimlər ki, inkar deyiblər, munkar nəkiri, oraya zəifdir. Sahib odur ki, mələklənin adı munkar nəkirdir, inşallah, işinə yoxdur oradan. Zariyyət 25 və sonra bir nədə sual çıxır ortaya bu mələklər hansı mələklərdir? İnsanla olan? İnsanın sağında, solunda olan? Yoxsa tezə mələklərdir gələnlər? Və bu arada da bəziləri deyirlər ki, bəli, onlar mə o mələklərdir ki, hansı ki, dayım, on yanında olanlardır bu dünyada. Və bəziləri deyirlər ki, başqa mələklərdir. E, e, Deməli, başqa mələklərdir. Çünki Allah Subhanahu o da mələyi var. Allah Subhanahu buyurur, Mudassir 31-də "Və mə yəni Allah Subhanahu qoşunu heç kəs bilmir, ancaq ondan başqa. Mudassir 31. Sonra Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib şərhistə, Cəmədə hər 4 qarış balmaqdan bir dənə mələk dayanır bu kainatda. Hər 4 qarış balmaqdan bir bir dənə mələkdir. Gör nə qədər mələk sayı, Allah Subhanət Qarəl bilir, sayıdan. Ona görə bu, bir müşkül məsələ deyil. Yəni təcəmürlənin gəlməsi və şey. Həmsinin bu sual nə qədər olacaq? Bir dəfə, yoxsa gələcəklə, yenə soruşacaqlər ki, və yenə və yenə və dəlillərdən görürsən ki, sual bir dəfə olacaq, bir dəfə. Bir dəfə gələcəklə, ona deyəcəklə ki, Rəbbin kimdir, dinin hansıdır? Və peyğəmbərə kimdir? Soruşulmaz yoxsa fürsətə yaşayır o zaman. Artıq şöyursa, üç şey dənə şey soruş, qutardı. Necə hadisə gəlib. Başqa şey soruşulmurcə. Və ona görə çünki bəzilər deyir ki, nə sə başqa şeylər tən. e, soruşulacaq. 3 dənə şeydir. Eee, deməli nə bu odur bir dəfə soruşulacaq? Səbi bu bir dəfə soruşulacaq. Çünki bəzilər ki, məsələn İbn-i Raqəbrəxəmin Allah bəzilərindən deyib ki, gör ki, mömin yetti dəfə soruşulacaq. Yetti dəfə, kafirsə qıx dəfə. Vələ ki, buna dəlil yoxdur. Rəydir. Vələ səhər vaxtı soruşulacaq, vələ dəlil yoxdur buna. Həmçinin, biz bu... Həhə, çox sağaq istəyir. Deməli ə həmişə biz bu peyğəmbər sənə hadislərindən götürürük ki, təqlidin pisliyi, təqlid etməy etməyin pis əməl olması. Əqidə məsələlərində xüsusən. Fikri ola bilər insan təqlid eləsə. Əli salam. Başın əqidə məsələsində təqlid eləmək olmaz. Və adam Əli salamın Ha, o vaxtdan Çünki nə üçün biz bunu O təqlidin, pisliyin Əqidə məsələndə təqlid etməyən pisliyin hardan götürdük Çünki orada deyir ki İndi gələcək O deyəcək ki Rəbbi kimdir ona deyəcəklər O deyəcək Ha hə, ha hə. Ağırda deyəcək Deyirdim insanlar deyirdi ona görə deyirdim Ona da təqlid edirdi Və təqlid kömək olmadı Əqidədə Qəbirdə Kömək eləmədi təqlid Aydındır Təqlid oldu ha Başqa şey yox Əlki təqlid eləmək olmaz Amma təqlid eləmək olar Avam üçün fikrdə O da Avam üçün elm tələbəsi üçün də yox Çünki elm tələbəsi əgər bilirsə tələb eləməyi Onu təqlid eləmək bəyənilmir Çünki təqlidin mənası nədir? Təqlidin mənası odur ki Dəlisiz, sübudsuz ürəyi götürmək Fikri Benim fikrin Təlilisi susuz götürməyib. Bu da düzgün də öldəlilisi susuz. Bu da adam adam məsələn avamdır. Bilmir Quran su nun nədir? Elmə öyrənmir. Bu hövətməz. Bu təqlid elir kimdən soruşur? Əslində O deməy olmaz o Şafii idi, Həmbedi idi, Maliki idi. Çünki xəbəri yoxdur o da kimdir. Hətta mən biri deyim, mən Məhənəfiyam. Heç bilmirik kimdir Hənəfi, Məmmənifə. Həç va da olub əslən fikrində nə deyir Əbuhanifə? Fikrinin qaydalar, üsulların. Hətta insaf edir ki, mən hənəfiyyəm. Sən kimdən soruşdun, sən ondansan. Bir gün filan kəsəm, filan kesin. O birisindən sonra, o birisindən sən. Və e, elə belə danışsaq da. Yox, çoxsıdır məhzəb, lakin bilmən məhzəb nədir. Lakin əqirdə olmaz təqlid eləməyək. E, sonra deməli, e, soruşacaq ilə birinci mən Rabbuk. Rəbbin kimdir? Belə baxanda avam deyir ki, asandır ki, e, nə var, Buna gecə gündüz məhzid edirlər. elm öyrənilər, Quran, namaz qırlar, nə var bunu demək? Soruşun, mən sadim sizə, ondan da yaxşı. Görərik qəbirdə necə deyəsən. Sonra, e, deməli, sonra deyir ki, dinin hansıdır? Yəni, Allaha hansı dinlə yaxınlaşmışsan? Və sonra deyir ki, Peyğəmbərin hansıdır? Və, Dedik, İbrahim surəsi 27-ci ayə qəbr hesabına dəlil. Elə də 27 İbrahim 27 və bu ayə Cümhur alim deyir ki, bu ayə qəbr azabına görə nazır olub. Çünki qəbr hesabının isbatı üçün. Lakin inkar etdilər, bu ayəyə hazır oldu. Çünki Allah Subhanahu taha deyir ki, "Yutab bitullahullezina amanu fil Allah Subhanahu taha İman gətirənləri bu dünyada sözün sabit iləyir və axirətdə ahirəti yəni qəbirdə. insan ahirəti başlayır açan, öləndən sonra. Hər insan ölüm, ahirət də hər insan üçün, var da ümumi hamısı üçün. Və sabit qöldə nədir? Sabit qöl yəni tohiddə. Təbii ki, qəbirdə soruşulmacaq, sən namazda əlləvini tuturdun. Ondan sonra nə soruşulacaq? Əqidə məsələn nə soruşulacaq? Ona görə burda ayədə sabit söz, yəni əqidədə ona görə əqidəni birincil öyrənmək lazımdır. Və sonra mən səmaya qaldırmamcasına bu soruşulacaq. Yox, samaya qalxacağıq sonra. Hə, samaya qalxmaq çünki öləndən sonra olur. O ruhu səmaya qaldırmaq, ruh çıxan kimi başlayır. Amma qəbirdə isə o başdırandan sonra ki, cəmat gedir ağa, ondan sonra o ruh qayıdır bədənə i, e, başlayır orada sual. Amma səmaya çıxmaq, ruh insanın bədəndən çıxan kimi başlayacaq o proses. <coughs> Yaxşı. Sonra məlişşeyx deyir ki, rəhiməlullah, fəyəqulul mümin. Mümin deyəcək, Rəbbim Allah, dinim İslam. Peyğəmbərin də Muhamməd sallallahu aleyhi və alə və səlləm Bu aydınlığı, şərhə ehtiyac yoxdur və sonra deyir ki və amməli murtə yəni kafir isə deyəcək ki ha, ha, lədi ha, ha, böyle çaşır demək istəyir bilmir yanında döv, elə bildir ki hasaddır, indi yadına düşmür o mənzərə həndi o mənzərə adamı çaşdırır Qalmışsan, sənə dostların, alın, qazandığın pul gətirir sənə, atdılar ola, üstü ödənəm torpağa dökdülər, e, qoyub çıxıb getdilər səni, təksən, qıtardı, heç nə yoxdur. Ha, gəlin mələk, özü də indi mələklər gəlir, özü də topuz olur cəhəlləndə, indi gəlir. Cahil, çətin, Allah bilir, görək də. Müsələyə <gülüyor> salalım, müsələyə salalım. Əgər əqidəsi güclüdürsə, sabit hissə əqidə cəhətində cavab verəcək. Əgər əqidədə sabit döndüse, olabə, aldı, belki, üç <gülüyor> üç, də öldsə <üç> ola cavab bəlkə 3 aldı. 2 ayı. 4 aldı bəlkə 3-də gəlir. <gülüyor> ola bilər incidiləcək, bəli. Cavab versə? Am versə yox, inşallah. Kim cavab versə incidilməz inşallah. Allah qorusun. alacaq orada. ruhu da bədəni də. Biz görməsək də. Və o cahlından söhbət gedir. Cahl cavab versə inşallah, cahl çetin cavab verər. Biz deyirik ki, o cavab verəcək ki, əqidəni sabit olan. Amma cahl isə əqidə sabit deyilsə, ola bilsin 3 çıx olsun ya üstə gəl. Aydındır? Və bir az əzab olsun ona. Kafir əzabı kim olmayacaq? Yəni o müsəlmanlar hansı ki, deyirlər, qəlbimiz təmizdir. Baqı əməl yoxdur, murciədlər olar. Əslində murciə əqidəsidir o. Çünki murciə əqidəsinə görə iman nədir? qəlplə etiraf eləmək. Murciə əqidəsini öyrə. Allahı tanıdın qəlbinlə də dəhşət məmunsən. Ya yəni, sənin imanın? Ha <gülüyor> onlara görə məsələn zinakar biri deyir ki, mən Allahı inarəm. Peyğəmbərin imanından birdir. Ona görə bizdəkilər çoxsu, murciədir əqidədə. Bilmirəm, lakin nədir bu? O murciəli idi. Yəni onlar deyirlər ki, qəlbinlə Allahı tanıdın bəsdir. Əm əzad olmasa bizdə də çoxdur axı. Qəl Özür, bizdəki hamısı qəlblərə təmizdir. Çox maraqlıdır. <gülüyor> Yaxşı, e, həldə ki, ki, dərs. Elədir ki, insan, e, sən insan, beyni 15-20 dəabələ qəbul edir. Sonra artıq yorulma başlayır. Artıq sözlər, artıq yadda saxlamır. Həldə ki, güldürəm ki, təzdən, yəni, fikrin yığılır, təzdən qəbul edir beynin. Zarafat ilə mələdən. Yaxşı. E, sonra, deməli, Asi nə deyəcək, ha, ha, bilmirəm, bilmirəm. Cəmək deyirdi, mən də de deyirdim, amma burada deyəmədim. Bunu görə təqlid etmək bir şeydir. Təqlid edirəyən qəbirdə deyəməyəcək işlə. Çünki deyir ki, hədstə qələyəm, deyir, cəmək deyirdi, mən də de deyirdim. Deyirdinsə, deyirəm, burada da. onda isə ibadət eləyən. Allah təqərsinə ibadət edənlər deyə biləcək. Hətta da. Esna, batalina, qeyri, Hələd <Sessizir> de, i̇sa rəsulun deyənlər, ney deyənlər? Xışana deyə biləcək. Şübhəli. İsa əsrində möminlər oldu. O zaman de, deyicək, peyğəmbərimiz sadəcə. Ha, İsa peyğəmbərə düzgün qəbul edən, İsa dövründə inşallah digər peyğəmbərimiz Musa da dövründə digər peyğəmbərimiz da, isədir. Davudun digər Davud. Hər düzgün qəbul edibsə, digər peyğəmbər Peygamber s.a.m gələndən sonra mühəmmətdən sonra qəbirdə sual? Yox, Peygamber s.a.m gələndən sonra İslam gələndən sonra o, bəli, bəli, Peygamber s.a.m gələndən sonra Peygamber deməli, indi xristiyan desə ki Peygamberin kimi qəbirdə? qəbirdə İsa qəbul olmacaq onunla onunla Allah s.b. qəbul etməcək yaxsı sonra deyir ki, şeyh r.a.m fə yadribu bi mir min hadid fə yadribu bi mir zəbəti min hədid Feyasul səyəyə ismawəha hər şeylə insan. O vaxt ki deyəcək bu. Ha, ha, bilmirəm. Mələklərin ədədi 9 olacaq. Hətta bəli, yəni 9. Və bir dənə onu qoyacaq ilə başına. Qışqırğın <gülüyor> hər şey eşidəcək. Hər şey insandan başqa. Hər şey eşidəcək. Allah insan və cin. Səb Allah bilir, cinlər indi qabaqda. Səb o ki, insan cinlərdə də yəni, ata. Hə, insanlar da cinlərdən başqa həm seçilir, heyvanlar da eşidilir. O topuz vuranda qışqıranda o. Dağda. Ə özü də o, dəmirdən olacaq. Dəmirdən. Deməli? Lakin bu onun qışqırıqa nə qədər eşitiləcək Allah bilir, yəni bütün dünya heyvanları yox ola bilər oraya yaxın olan Hələ, görsəni ki oraya yaxın olan yoxsa bütün dünya yox, heyvanları yox e -e -e -e -e -e -və, və bu dəlillər çoxdur, ümumiyyətlə buna bir gün Peyyambar s.ə.v öz heyvanla atla keçirdi müşriklərin qəbir sandığın yanına at 3-di çünki qamala sahəsindədir ki əzabı eşitdir oradakı əzabı yəni heyvan hiss edir və ə, şəx deyir ki Allah, ancaq insandan başqa <gülüyor> yəni o səsi o səsi deməli eşitməyəcək bir dənə insan inşallah və cində deməli cində Deməli e, e, Birinci Nəyə görə insanı istisna etdi şəriyyət Hikmətə görə Çünki Deyir əgər dəfn olunmasaydınız var salsın deyir Allaha dua eləyərdim ki bir dənə o qəbir əzabından səsə işidəsiniz Təbii ki, eşitsəydin, ama başlayır Allah ibadə sürməyə. Onda məqsəd olmazdı imtihanda. Aynında elə bir ki, məqsədə oxusan, imtihanı gələndə suallara, çabalarını verirəm, ala, gəlir yazarsan, onda nə imtihan oldu? İmtihan oldu ki, sən yoxluyum, sən oxumursan, yaxşı oxumursan, pis oxumursan, yoxsa yox, qiymət verirəm, də düzgün. Həmsinin hikmətdən, hə, çindən. həmsinin hikmətdən də biri budur ki, ne üçün eşitmir insanlar, cinlər ki, meyit üçün şey olmasın. Açmasın da evin. Meyit qışıqrandı zat, at, bilməsinlər. Sonra həmçinin e, əgər eşitsələr, cəmaat hamısı əminəmanlıqdır, yata bilməzlər. Yəni, sakit olabilməzlər. Hələ eşitəcəklər, əzabı daima və insanlar əminəman olmayacaqlar. Həmçinin hikmətlərdən növcə eşitmirlər, hətta O kimi ki, kış onun əhlinə cəmaat işlədiməsin, utanmasınlar. Mesələn, ta ki, birinin atasını bastırıb, kafir idi. Sonra cəmaat edəkdir bu ses atonun sesidir. Və buna bağ, bunun atasına bağ, bunun səsi və s. Əhli də utanmasın. Hikmətlərdən də təbii. Yalnız, bunlar hikmətlərdəndir. Və həmçinin, ola bilər o sestən insan halak olsun. Çünki səs dəhşətli olur ola bilərin insan ürəyin özündən geçsin hikmətlərdən növşə eşitməyib e, sonra deməli e, burada şeyh rəhiməullah buyurur ki ثُمَّ بَعْدَ Sonra bu fitnədən sonra ya ləzzət olacaq cənnətdən ya da əzab və ola bilər bu əzab qiyamətəcən, bu ləzzət qiyamətəcən tamamlasın, ola bilər bu əzab yəni müvəkkətə olsun elə deyil ola bilər və Biz dedik ki, əsab nəyə olur? Həm ruha, həm də bədana, həm də ləzzət üçün. Və təbii ki, orada ə, Təbii ki, möminə mələklər yaxşı sifətdə gələcəyi necə halı dəyişmişsüz? Amma sizin kafirə isə mələklər pis sifətdə gələcəyi. Həmçinin, eee Nəfs ruh çıxanda da möminə rahat olacaq. Lakin kafirin biraz başqa olacaq. Və <gülüyor> də gələcək, gələcək. Bəli, əməli də gələcək, inşallah. Təbirdə göstərəcək. Və sonra burada rahməlla deməli başlayır ki, Faslun. Fil Qiyamətul Kubra. Böyük qiyamət. Part Bu, kiçik qiyamət idi, ölü üçün kiçik qiyamət idi. İndi isə şeyh başlayır, raxım Allah, deyir ki, böyük qiyamət ilə əntəquməl qiyamətul kubrə. Bu, deyir, davamlayacaq, kafir üçün təbii, əzab, mümin üçün isə ləzzət, cənnətin ləzzəti, tə böyük qiyamət edəcəm. Yəni, bu yenə mod düşür təslən, dəb düşür. Bu əmir, İslamlı biz demişdik ki, iki növdə əsasən ya dövlət baxçısı hakim ona əmir deyir və həmçinin səfərdə çıxan cəmaat onlar gələk özlərinə bir də əmir seçsinlər və lakin birinci, ikinci nə? əmirdən fərqi nədir birinci əmir təbii ki dövlət var ona beyyət zadır onları və s. amma ikinci əmir isə ona lazım lazımdır öyrülmək Aydın deyib, beyiyyət hər əmri olmaz axıq. Bizdə məsələn, taqşıyər, məhəllədə bir də əmir var. E, lazım da öl, yəni, beyiyyət sadılamaya, əslən, düzgün də öl o. Hər məhəllədə bir də əmir qoymaq, o düzgün də öl, ixlanlıqdır. E, belə yoxdur, sələf belə şeylər, yox, olmuyor baxıq, əmirlər, 10-15 dənə sad, bir də əmir olur. Fəqət ikinci əmir ola bilər səfərdə. Səfərdə əmir qoyurdular, O da daha lazımdır, biyyət eləmək və s. Daxil işləri naziri qoymaq, xar işləri naziri, maliyyə naziri və şəhiyyə naziri və s. O, birinci əmir aiddir, dövlət başçısına. Amma ikinci əmir, o, səfərdədir, o da adı əmirdir, yəni, başçılıq eləsin, hətta şeytan girməsin, biri başçılıq eləsin, bir iş olanda gəlin onun yanına, sor soruslanır, hədir. Həmçün, onun da sifətləri var o əmirin. Sövbət gəlmək, birincidən, ikincidən. Gələk zəkalı o insan olar, yəni akil insan. Həmsinin gələk elm əhli olar, yəni elmli olar. Çünki avan qoysalar, cəmaati hələkə aparar zəfərdə. Yəni şəriəti yaxşı bilər. Çünki gəl, onlara sual soru, şəri, gələk dəqiq cavab verə. Dəqiq cavab verməsə, qutardır, işi pislə onu. Çünki, əmr olmaz da, sandışlı əslən, insan əmirlikdən imişə qaçardı. Yəni, Əli bin Abi Talib gəlib deyəndə ki, birinci əmirlikdən təlif edədilən ondan ki, əmir oğul, əmir-mümmin oğul, o dövrə batısı, Əli bin Abi Talib istəmə, dedir, gedin başqasını tapın. Mən vəzir olsam, sizin üçün daha yaxşı, deyək. Sonra ki, istəmirəm, nəhsul bələğdir, gəlir. Qədiluxumda deyəkdir, olardı. Görsən ki, deməyib. Deməli, E, istəmədi ona görə əmir olmaq, əlbinə ütələb əmir olmaqdan qorxurdu, qaçırdı yəni çəkəm məsuliyyətdir ona görə bu əmir, zat söhbətlər bu lansı boş söhbətlərdir hər məhəllədə, sayra və göy ki, cəmaat mütləqəri əmir olan kimdir deyir onu kim, həmşə kim kimdir onu el məhəllə kim deyir onu? Cəmaat odur ki, haqq olar, əsas odur, şərt odur cəmaat. Cəmaat nə vaxt olur? O vaxt kitab olsun, e, olsun. sələfin fəhmi nə? Çünki Piyanbar sahasını deyir ki, 73 yeri bölünəcək, ümmətin biri cənnətə girəcək. O, bislər cəhənnəmli idi. Soruşdular ki, yaslar, hansı da o biri dedi, cəmaat. Başqa rivayətdə cəmaati şərh eləyir. Dedi, hansıdır, dedi, kim mənim və mənə sahabiləyim yolundadırsa. Cəmaati şərh elədir. Əsas cəmaatın şərt nədir? Peyğəmbər sağsanın yolunda və sahabələrin yolunda olasam. Odır. Demək ki, e, cəmaat odur ki, mənim və mənim sahabələm yöndə və əmirlər olsa və biyyət eləsələ və s. Bu cəmaatın şərtindən də Ona görə belə şeylər, ixvanlığın hamısı zühurlardır, xəbar icləni, müasir xəbar icləni. Ola ki, olar, xəbar şərəfdir. İnciyiblə ki, mən xavac deyirəm. Xavacda ölsüz, xavacda oxşuyursuz. Xavacda olamazsınız, xavacdan tozuna çatmazsınız. Xavacda oxşuyursuz. Nə də oxşuyursuz? Hökumdə. Allahın hökümü şişirtməkdə. Bu məsələdə. Əmri bil məruf, nəhli əlim, ünkəri şişirtməkdə. Görürsə, onlar məsələn, araq bu nədir, zina və s. şişirdirlər. Əmri bil məruf, nəhli ünkəri şişirdirlər, deyirlər cihad. Həmən şey xəbar işləri idi, əlimin əftar vaxtlar. Osmanlılar razılaşmırlar, əmr-üb-məruf, nəhl-l-münkar, sən adil dövsən, sənə qarşı mübarizə, həmən sifətdən indi bunlarda var. Görürsən, dəvətdə şirdirlər, sərd, şirdmək və nəticədə, axırda cihad deyirlər. Lakin ən əfzəl cihad nədir? Ən əfzəl cihad elmdir, insan elmi ilə. Çünki Allah spantala buyurur ki, və cahidhüm, bihi cihədən təbirə bu Məkkə surələrindəndir. Məkkə surələrindən deyəsən, vaqədir. Vaqə surəsində. Allah s.ə.bədir ki, onlarla böyük cihad et O cihad, yəni elmlə, yəni Qur'anla, elmlə. Allah s.ə.bədə elmi böyük cihad adlandırdı. Amma o, bu, səniyyəsi adlandırmıyor. Həlçə, cihad da neçə növdür. Bir dənə döyüş növü Dədə dövdür. Döyüş növü axrıncı növlərində də oda ehtiyac varsa. E Baxırsan məsləhətə, məsləhət döyirsə, xeyr olacaq müsəlmanlara, yoxsa zərər olacaq, zərər olsa eləmək olmaz, maribə cihatın. Eləyən də günah qazanıq. Həmçün, onun şəhətləri var. Ümumiyyətlə, belə məsələrdə gedək fəkir olasan, fəkir. Yəni, başa düşən. Məsələləri düzgün başa düşəsən. Amma qaldı ki, cihad, yoxdur cihad. İndi yer cihad yoxdur, olmayıb, nə Afganistanda cihad olub, nə o birisi yerlərdə, cihad yoxdur, qutardı, Şeyh Albani belə deyir, var indi fitnə, fitnə döyüşlər, o da nədir, 3-4 nəfər çıxır, məqsədləri var, məqsədlərinə, İslam məqsədi də öl, başqa məqsədlərdir, əvvəldə, sonra bu, cəlb eləmək üçün İslamlaşır, İslamdan istifadə olunur, Və belə istifadə olunur. Amma belə baxanda boş şeydir hamısı, O deyənlər, zat, boş şeydir. Onlar gəlir, birinci, nəfslərlə cihad eləsinlər. Nəfslərlə, cəhalətlə, şeytanlarla, öz nəfslərlə cihad eləsinlə gəlir. Mömin cihad budur. Və en əvzəl cihad da elm cihaddır. Bu cihadla məşqd olmazdır. Yəni, elm cihadına, sərmanlar savaddaşımaqlarla, birinci şəri cəhətindən, dünyavi cəhətdən, mal cihadı və s. Hələ, hələ ölüm, ölüm, ölüm cihadı, ölüm cihadı. Əslən, peyğamber nəhli düşmənlə görüşməyi təmənnə etmək, istəmək. Çünki bir dən arxada kim var? Qadınlar, uşaqlar və s. Onlar deyiblər, kəlməni fikirləşmiblər arxada kim var? Fikirləşmiblər, qabağda kim var? Sağda, solda, yuxarda, aşağıda. Eşli bilər, kəlməni, şuarı, və deyiblər, və gözü yumlu giriblər oda. O da ola yandırır və yandıracaq da kim belə girsə. Çünki bu Peyğəmbər sahasının yoludur. Rasul sahası yol qoyub, o yoluna gedmək lazımdır. Allah s.ə.q. müsəlmanlarımızdan idarə etirək.